Организиране на вътрешния човек Беседа от учителя държа на предобщи окултен клас на 21 юни 1933 г. в София Размишление Когато умът и мозъкът работят по един начин, сърцето работи по друг начин. Когато сърцето работи по един начин, умът работи по друг начин. И най-после, когато волята действа по един начин, умът и сърцето работят по друг начин. Колкото по-организиран е мозъкът на човека, толкова по-високо стои той и толкова повече знае. Колкото по-неорганизиран е мозъкът му, толкова по-низко стои той. И толкова по-малко знае. Ако сърцето е по-добре организирано от ума, чувствата управляват човек. Ако умът е по-добре организиран, мислите го управляват. Кой стои по-високо? Който се управлява от ума или който се управлява от сърцето? По този въпрос не може да се говори. Защо някой стои по-горе, а друг по-долу? И по този въпрос не може да се говори. Някой стои по-високо, защото е работил повече. Друг стои по-долу, защото е работил по-малко. Казваш, че в другото прераждане ще стоиш по-високо. От тебе зависи. Ако днес работиш, в бъдеще ще стоиш по-високо. Но ако не работиш, другото прераждане ще имаш същите условия. Горе условията за развиване на ума, сърцето и волята са по-добри, отколкото условията на земята. Какво се разбира под горе и долу? Това са относителни понятия, не са абсолютни. Мислиш, че си горе, но си гневиш. Не, ти си долу. Ти приличаш на магаришки трън, който в 6 месеца израснал, цъфнал, дал плод и съхнал. Ако лесно придобиваш и лесно губиш нещата, ти си долу тогава. Някога мислиш, че си долу, а постъпваш добре, тих и спокоен си. Всъщност, ти си горе. Ти приличаш на дъб, който бавно се развива, но живее с векове. Казваш, че имаш любов, че си се вдъхновил, но на другия ден изгубваш всичко. Ти си долу. Ти си извор, лишен от дълбочина и придуци. Първоначално всички хора са имали еднакви заложби, вървели се по един и същи път. Обаче с течение на времето те са се отклонили от правия път. Всеки е тръгнал по свой специфичен път. Едни са работили повече и са се издигнали. Други са работили по-малко и са изостанали в развитието си. Как ще се развиваш? Като работиш върху себе си и служиш на ближния си. Следователно. Не мисли, че за да се развиваш трябва да господаруваш над другите. Не е така. Има един закон, според който като господаруваш, заемаш най-долното място. Ако слугуваш, заемаш... Най-горното място. Силният може да слугува, а слабият може да, господ, да господарува. Питам, след като си господарувал, какво си спечелил? Ако владееш другите и постоянно възбуждаш омраза против себе си, ти губиш. Ти се намираш. Трудно положение. А онзи, който слугува, печели сърцата на хората. Леността е произлязла от господаруването. Човек, който господарува е ленив, той само диктува какво трябва да се работи. Ще разкажа един случай с американския живот. За Капрала и Вашингтон. Капралът заповядал да се дигне една голяма града от 30 войника. Но гредата била много тежка и войниците не могли да я дигна. Още един човек трябвало да помогне, а Капралът вика ругае всички. В това време минавал Вашингтон и казал на Капрала: Защо не помогнеш и ти? Капралът отговорил. Аз съм Капрал. Тогава Вашингтон подложил рамото си и помогнал на войниците да потигнат грядата. След това той се обърнал към Капрала с думите. Аз съм генерал Вашингтон. Сега светът е пълен с Капрали и от тях страда. На хората трябва един метод за самовъзпитание. В теорията има опасност. Трябва да се знаят нещата. Някой казва. Аз чувствам нещата. Да чувстваш е едно нещо, а да даваш насока на чувствата си, то е съвсем друго. Казваш. Аз мога да направя това. Да можеш да го направиш е едно нещо, а да го направиш е съвсем друго нещо. Човек, който се учи, не трябва да се смущава от знанието на другите. Смущаваш се от учения от неговите знания. Смущава те, че той знае повече от тебе. А пред този, който знае по-малко от тебе, ти се надуваш. Онзи, който знае, е пълно шише. Ши ши който не знае, е празно шише. Това е механическо сравнение, макар и истинско. Ще дам друго по-дълбоко сравнение. Едно семе посъдено в земята и друго не посъдено. Второто семе съдържа същите качества като посаденото. Трябва само да се посади и ще се получат същите резултати, както от посаденото семе. Някога мислите, че сте празно шише. По-добре мислете, че сте семе, което трябва да се посее и че това семе съдържа всички заложби в себе си. Вие очаквате да ви се каже, че сте даровити. Но вие трябва да знаете преди другите, че сте даровити. Даровития човек сам знае, че е такъв. После другите ще научат, че той е даровит. Също и онзи, който няма тези качества, трябва да знае това. После той ще започне да се учи. Понякога вие си мислите дали сте християни. В такъв случай вие сте обикновените християни. Ако знаете това преди да го знаят другите хора, вие сте истински християни. Но си намислят, че като дошъл Христос на земята, тогава хората станат християни. Много се лъжат. Който не е християнин от създаването на света, сега той не може да бъде християнин. Ако сега трябва да станеш християнин, ти си загубил нишката и ще се намериш в голямо противоречие със самия живот. Ако останеш сега да бъдеш учен и да получиш дарби, много е късно. Дълбоко да вярваш, че си ударен, но трябва да работиш, да учиш. Има Основни правила, които трябва да се спазват. Във вас често се зараждат песимистични мисли и чувства и дохождате до отчаяние. Знаете ли от какво произхожда отчаянието? Отчай! Сега ще ви изтълкувам вярата. Вер значи живот. А значи слънце. Буквата А в египетската азбука означава слънце. Следователно вяра значи да се приближиш към слънцето на живота. Като греса тебе слънцето, всички дарби, вложени в ума в сърцето и във волята да ти, ще се събудят. А за да се проявят тези дарби, нужна е вяра. Някой казват, вярата нищо не ползва. Е, тогава как ще развиеш дърбите си? Надеждата пък е за физическото поле. Тя се занимава с неща много близки до нас. Тя не разглежда нещата за утре, а само това, което става от сутринта до вечерта. Вярата обаче може да се занимава с неща за след 100 години, за след милион години и ги допуска като истини. И тъй, надеждата е формата, вярата е съдържанието, а любовта е смисълът на нещата. В любовта силата изтича отвътре. Любовта, вярата и надеждата трябва да се изучават, поне както се изявяват сега на Земята. Често вие считате за техни проявления някои прости трепкания в симпатичната нервна система. Казвате Запали ми се сърцето. Това е малко търкане, малко сгорещяване, но сърцето ти не се е запалило. Под любов се разбира, когато сърцето се е запалило и гори, както къщата пламба. Единствената запалка иде е от Божествения дух. И когато човешкото сърце се запали, никаква сила в света не може да го искаси. Каквото и да правиш с такъв човек, никога не можеш да изгасиш огъня в сърцето. Щом се запали сърцето му, същевременно се запалват и умът, и волята му. Когато сърцето се запалва отвън, то лесно изгасва. За това е нужно знание. Знанието, което имаме, трябва да се пресее, за да остане същественото, на което да се разчитаме. Понякога сте недоволни от себе си, и казвате. Аз съм лош човек. Не е така. Щом съзнаваш, че си лош, ти имаш дреха, която не ти стои добре. Това може да се възгледи на дядо ти, на баба ти. Ще си събереш пари да си купиш нова дреха, а старата ще хвърлиш. И вие често задържате старите навици, вашите стари дрехи. Уж да работите с тях до известно време за економия. При истинския живот никога не се позволява да обличаш стара дреха, която си хвърлил, като змията никога не навлича кожата, която е хвърлил. Това може да бъде стъпновение с сегашните ви разбирания за живота – но във вашето разбиране има нещо неправилно, поради единствената причина, че вие нямате правилно отношение към Бога. Какво разбирам под правилно отношение? Намираш се в къщата на един богат човек. Касата му е отворена. Ти си сиромах. Спира се и казваш. Баща ми е с мене. Но аз виждам, че ти искаш да откраднеш. Как може този царски син да краде? Срамота е, Господ те гледа. Но има един закон. Ти бъркаш от джоба си, изваждаш колкото пари имаш и ги туриш в касата. Така се изкупва престъплението. Ще туриш. Но няма да вземеш. Значи ще носи с себе си свещенната идея. Ако хората имат желание да бъркат в чужди каси, какъв е този морал? Какъв ще бъде животът? Един цар може всичко да направи. Учителят може да туди добра бележка на когото иска. Мъжът може да бие жена си. Но всеки да се спре и да каже. Аз вярвам Бога. Той всичко вижда. Ти се обесърчаваш, отчайва се. Защо? Отчаянието иде, в следствие неразбиране на живота. Сега, като говоря, вашите деди ме слушат. Ако дядо ви беше умен, не трябваше да търпи сиромашият. Ако беше умен, не трябваше да търпи унези наследствени болести, които ви е предал. Той идва при вас и ви учи как живял. Аз съм виждал 80-годишен старец, който казва Аз съм стар човек, много съм патил и се изкашля, за да покаже, че е така. Какво знае тялото? Науката за кашлицата. Като бил млад, дигал чувал от 100 кг, а сега не може да го вдигне. Питам, къде трябва да употреби човек силата си? Виждаш, че се върши неправда. Казваш, това не е моя работа тогава силен човек ли си? Има три начина за разрешаване на мъчнотиите в света. Това, което не можеш да направиш чрез волята, можеш да го направиш чрез сърцето. И това, което не можеш да направиш чрез сърцето, можеш да го направиш чрез ума. Следователно, всеки човек има една възможност да направи нещо. Ще го направи в един от трите свята. Ще започва всякога от сърцето. Но да не се внасят отрицателни мисли в него и не започвайте с мъчното. Почнете с това, което можете да направите. Ако искате да придобиете сила, всеки от вас може да развие грамадна мускулна енергия. Може да правите ред упражнения, които след време ще донесат значителни резултати. Ако правите упражнения с вдигане на тежести, ще достигнете до вдигане с една ръка до 20-30-80 кг. Най-напред ще започнете с 1 кг и всеки ден ще увеличавате с по 1 кг. Като дойдете до 40 кг, ще проверите дали можете да вдигнете реалния товар. Ако можете да го вдигнете, значи вие сте в правата посока. Но ако ръката ви е слаба и не може да вдига, тогава вие не сте хванали добре идеята. Тази идея има начин за реализиране. На Запад, стари жени имат търпението да ритушират бръчките на лицето си. Бръчките са условия за работа. Днес заличаваш една бръчка, утре друга и така се постигат резултати. Това могат да направят особено нези, които се занимават с магнетизъм или с подсъзнанието на човек. Подсъзнанието на човека е вложено доброто и злото. Например, някой човек е бил хипнотизиран преди 100-200 години. Онзи, който го е хипнотизирал, може да е вложил хубави желания, може и лоши. След 100 години добрите или лошите желания ще се проявят в този човек. Той казва, Нещо ме тласна да направя това. Няма човек върху когото не е упражнявано влияние. Грехопадението не е нищо друго, освен полухипноза. Но човек може да се разхипнотизира. В процеса на разхипнотизирането има пробуждане. Ако дарбите в нас не могат да се развият, това се дължи на тази вътрешна хипноза. Дойдеш до известно място и кажеш Не му е времето, нека се мина 5-10 години. След този срок пак кажеш, че не му е дошло времето. И като станеш на 80 години, успокояваш се с друго прераждане. Но и другото прераждане е, пак може да отлагаш с думите, както Господ е наредил. Бога няма отлагане. Отлагането е човешко. Ако отложиш това, което Бог е наредил, ти ще страдаш. И за да не страдаш, не отлагай това, което трябва да извършиш. Всички страдания проистичат от отлагането да приложиш известни добродетели. На мястото на добродетелта дохожда лошото разположение. Разумната вяра изисква да се изучават правилата на вярата. Ако носът на някого е дълъг и тесен, той е сух, пълен с електричество, нервен изприхъв. Път някой вътрешно може да е изприхъв, а външно спокоен. Един българин търговец през 1915 година имал печалба 10 000 лева. Услужил на един свой познат, който задигнал парите и не му ги върнал. Обаче търговецът спокойно понесъл загубата и казал Добър е Господ, пак ще спечеля. След тъй години го срещам и той ми казва, че е спечелил изгубените 10 000 лева. Някой казва Изгубих младините си. Къде се изгубил младините? Вие имате повърхностни възгледи за живота. Младините не се губят и старините също не се губят те са вътре в вас. Има един процес на подмладяване. Младостта не се губи, но ти не вървиш по законите на младостта. Ти се самозаблуждаваш. Казваш устарях вече. Ако си остарял, аз ще съжалявам, защото работата е много зле. Писанието казва ако не станете като децата, не можете да влезете в Царството Божие. А вие, като сте устарели, как ще влезете в Царството Божие? Христос казва На мене не ми трябват стари хора. В този смисъл, както Вие схващате старостта, Вие усещате, че краката Ви са отслабнали, че умът, сърцето и волята Ви са отслабнали. Казвате, Остарях вече младите да са живи. И младите след време ще кажат същото. Младият е вътре, старе е дяволът. Защо децата не правят погрешки, а старите правят и учат децата как да грешат? Под дявол аз разбирам една вътрешна разумност, изопачена вече. Човек, който си прави оглушки и се отделя от общия закон на битието. Той няма правилно разбиране за живота. Природата има един общ закон. Ти можеш да изкривяваш линията на поведението, можеш да отклоняваш известни сили, но тя пак ще се върне в същия път. Тя е като пружина. И тогава ти ще пострадаш. В света божествените закони търпят едно малко отклонение. Но ако мислим, че ние ще заставим Бога да отстъпи, много се лъжим. В края на краищата ние ще отстъпим. Или друго че казано, само чрез доброто всичко е възможно. По добро разбирам силата на ума, силата на сърцето, силата на волята, съединени в едно. Тогава, всичко е възможно. Като ученици, вие трябва да се освободите от вътрешната хипноза. Ще ви кажа как можете да хипнотизирате, например, рак. Вземете един рак и го обърнете на гърба. Концентрирайте ума си 4-5 минути и ракът ще заспи. Той не може да мърт. И усеща ракът, че не може да се мъртъ. Той е под ваше влияние. И дяволът прави същото с вас. Той ви туря на гърба ви и вие преставате да мислите. Никога не лягайте на гърба си или ако легнете, дръжте ума си буде. Можете да легнете на гърба си, но умът ви да бъде концентриран, концентриран и не заспивайте, защото жизнените сили, които текат по гръбначния стълб, не могат да функционират правилно и нервите се натискат. Животът има и практическа страна. Какво ще правите, ако не можете да разрешите известен въпрос? Трябва разумно да използвате енергиите на своя организъм. Ще почнете да движите ръцете си нагоре, надолу, докато най-после кажете. Дойде ми една светла мисъл в ума. Така някога и жлезите в носа престават да функционират. За да се възстановят енергиите, разтривайте носа, докато жлезите започнат да работят. Това се познава по слизистата течност, която изтича от тях. Прекарайте двата си пръста по носа, отгоре надолу, докато се концентрирате. Така ще превърнете на неразположението си в разположение. Направите една глупава постъпка. Хванете носа си и прекарайте пръстите си отгоре додолу, и след известно време ще дойде в една светла мисъл. Вижете пръстите си леко, само по повърхността на носа. Това нека правят само унези, които могат да мислят сериозно и са свободни от старите възгледи. Който не знае как да се освободи от старите си възгледи, не може да направи опита. Като ви говоря така, казвате Лесно е на учителя. Той не е бил на наше място. Аз не говоря за неща, които не зная. Говоря само за това, което съм опитал и наблюдавал. Например, наблюдавал съм и съм изучавал минералите, растенията, животните, цялата природа. Следователно, като ви говоря, имам предвид една цел да събудя в вас Божественото, което може да ви помогне. Щом помогнете на себе си, вие помагате и на окружаващите. Казвате. Какво може да стане от мене? Много нещо може да стане. Например, ако мислиш право, твоята права мисъл е подтик за целия свят. Твоето добро чувство, добра постъпка помага ти и на тебе, и на целия свят. И богатият трябва да занесе нещо със себе си в невидимия свят. Там има една голяма тупка, която той трябва да затвори. Следователно, богатия трябва да работи, да раздава от своето богатство на другите, да изработи ценен камък, с който да запълни тупката в другия свят. Помни! Твое е това, което ти сам можеш да направиш. Щом не можеш да направиш нещо, то е чуждо. Направеното за тебе е направено и за всички. Всеки изработен камък от тебе е принос към зданието, което правиш. Дълго време ще дялаш камъка, но ще знаеш, че един ден ще ти послужи за капитал в бъдещето. Добрите дела са камъни, които трябва да послужат при постройката на зданието. Един ден, като минеш край това здание, ще кажеш Този камък аз го дялах. Това, което задържиш лично за себе си, ще бъде скъпоценният камък. Добродетелите са скъпоценните камъни. Магията на живота се крие в скъпоценните камъни. Едно време са носили смарагди, и сапфири, диаманти. Използвайте магическата сила на скъпоценните камъни. Не можеш да бъде силен, ако нямаш поне една добродетел в себе си. С други думи казано, не можеш да бъде силен, ако нямаш поне един скъпоценен камък. Питам, Коя е първата добродетел, на която можете да разчитате? Това искам да зная от вас. Вие знаете по-добре от мене коя е първата добродетел. Аз пък зная, кое е най-малкото престъпление. То е да обичаш. По-малко престъпление от това няма. Възможно ли е това? да обичат дъщеряти, синати, това днес читат за престъпление. Обаче това престъпление е позволено. Аз казах, кое е най-малкото престъпление? На вас оставам да кажете, коя е най-малката добродетел? Ще ви помогна в това. Най-малката добродетел е... Да не отнемаш топлината на човека. Виждаш един човек обича някого. Не му отнемай топлината. Той е направил престъплението. Обича. А ти, за да направиш най-малкото добро, не му отнемай топлината. Така се компенсира най-малкото престъпление с най-малката добродетел. Като не разбираш закона, ти казваш Този човек не заслужава твоята любов Не говори така Ако не го обичам, значи ще го мразя А омразата смразява човека Като отнемеш топлината на човека, той е готов на всякакво престъпление Изобщо, когато човек не може да мисли, да чувства и да действа, това е хипноза. А ние желаем всички хора да работят, да приложат волята си, да бъдат силни в малките добродетели и в малките престъпления. В най-малката любов на човека се крие известна опасност. Това значи, че се намираш в условията да направиш едно малко престъпление. Обичаш едно цвете. Искаш да го пипнеш, но не мислиш, че можеш да го повредиш. Обичаш една пеперуда, но при най-малкото докосване ти разваряш крилцата й. Намери начин да я запазиш. Това е новото разбиране. Като прилага това разбиране, човек може правилно да се развива. Казваш, колко глупаво съм постъпвал до сега. Остави на страна как си постъпвал до сега. Що се отнася до погрешките ви, това са въпроси, с които се занимава Бог. За вас остава новото, с което трябва да започнете. Да се съмняваш, да се обезверяваш. Това са стари работи, стари дългове. Сега от вас се иска да имате вяра и сила да понасяте този живот. Животът на изгряващото животворно Слънце. Казвам, какви упражнения да ви дам? Вие живеете още със старите си възгледи. Като говоря, някой ми цитират стихове, които е казал Христос. В разговор с един евангелистски проповедник и той ми цитира думи на Христа. Аз му приведох пример. Един евангелистски проповедник след проповедта си искал да събере пари за мисионерска работа. Един богат човек казал не трябва да се проповядва на хората. Разбойникът на кръста, без да му се проповядва, се спаси. Минава неделя, две, богатия все същото говори. Тогава проповедникът му каза. Онзи беше, умираш разбойник, а ти си жив разбойник. Толстой, като цитира тези думи, казва. Онзи беше умиращ разбойник, ами аз, живият разбойник. Какво трябва да правя? Да работя за хората и да се откажа от всичко. Ние трябва да направим нещо в същия дух. В какво се състои нашата любов? Обичаш една мума, на която пишеш по три писма на ден, че много я обичаш и не можеш да живееш без нея. Не я оставаш на свобода. Но ти забравяш, че тя има баща и майка, които я обичат, има брати и сестри, които я обичат и я гледат като описано яйце. За какво я безпокоиш? Пишеш и едно писмо, второ, трето, настояваш, че ако не приеме любовта ти, ще се убиеш. Нито младите, нито старите са се освободили от любовта, като от най-малко престъпление. Какво трябва да се прави? Като ви говоря така, ще има някои сестри и братия, които се карат отвън. При мене идва една сестра, много издигната, до третото небе. Правя опит с нея. Каже и една дума, но тя не може да понася думата. Ако човек живее на третото небе, тази дума ще се стопи сама по себе си. Моите думи са от сахар. Ако паднат във водата, ще се стопят. Ако седя по-близо от един метър до вас, думите ви ще ви ударят. Вие трябва да бъдете свободни. Трябва да бъдем носители на красивото и на божественото. Никакво нравие да не проявяваме. Трябва да градим новите си дела. Често ние си мислим, че сме смирени, но това не е смирение. Мислим, че сме скротки. Аз имам... Особено мнение за смирението, за крутостта, за вярата. Тя има признаци, по които се познава вярващия. Погледът му е нагоре, в него има нещо красиво и меко. Това изразява погледът на вярата. Той казва Да оставим старото, да ликвидираме с него. Приятно е да срещнеш човек с такъв поглед. Някои те погледне с цел да намери някакъв недостатък в тебе. Погледни човека и намери ценното в него. В човека е вложено богатство. В човека е вложено благородство. Скъпоценни камъни има той в себе си. Казваш, ще остарея. Това нищо не значи. Ето и на учители косата е побеляла. Има два вида побеляване. Отвътре и отвън. Някой побелява отвън, вътре остава черен. Друг побелява отвътре, а вън остава черен. Ако побеляваш, добре е и отвътре, и отвън да побеляваш. Ако си побелял отвън, попитай се, побелял ли си отвътре. През зимата земята побелява отвън, а през лятото почернява. И през пролетта земята побелява, но органически, чрез цветовете. Значи, за да придобиеш белият цвят, трябва да разбираш законите на цветовете – на червения, портокаления, жълтия, зеления, ясно-синия, тъмно-синия и виолетовия. Следователно, за да усилиш мисълта, трябва да й придадеш известен цвят. Цветовете носят сила в себе си. Щом се дигне червеното знаме, хората тръгват на война. Ако искате да работите върху себе си, започнете най-напред с сърцето си, с симпатичната нервна система. Направете следния опит. Като станете сутрин от сън, разтриете с дълънта на дясната си ръка мястото под лъжичката. Разтриването трябва да става кръкообразно. След това ще разтривате същото място с лявата си ръка, пак кръгообразно. Отгоре надолу. 10 кръга с дясната ръка и 10 кръга с лявата ръка. Бъдете съсредоточени. Така ще имате резултат. Ако не получите веднага резултата, не се обезсърчавайте. Посятото семе веднага ли пониква? Следете промените, които стават с вас, да видите, може ли неразположението ви да се превърне в разположение. Правете опита 10 дена наред. Ако ви поликорем, корен, разтривайте пак същото място. Вие ще почувствате известна промяна в мозъчната и симпатичната нервна система. След 10 дена ще потопите си, пръстите си в гореща вода, колкото можете да търпите, но само края на пръстите – първата фаланга. И така с пръстите си ще правите същите разтривки. През последните 10 дена ще правите същото упражнение с ръка, цяла потопена в гореща вода. Упражнението ще ви отнеме най-малко, най-много, 10-15 минути. Ще го правите 30 дена наред. Това е най-малкото, което можете да направите за смяна на своето състояние. Обаче, докато нямате резултат, нищо не говорете за упражнението. Между мозъчната и симпатичната нервна система трябва да има правилно отношение. Дръжте гръбнака си изправен. Ако се прегърби, това е лош признак. Не допущайте никаква гърбица на тялото си. И на 85 години да сте, не допущайте никаква гърбица. Тя прекъсва притока на енергиите от симпатичната нервна система към мозъчната. Щом жизнените токове се прекъснат, човек не се развива правилно. Тайна молитва Беседа от учителя, държана пред общи окултен клас на 14 юни 1933 г. в София.